Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala an ashrafil anbiya Ibu luhusalin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain nah, Ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah Melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-usul min ilmi al-usul Yang ditulis oleh Asyikh Muhammad Bin Salih al-Ulthaymin rahimahullahu ta'ala Nah, masih dalam pembahasan Al-Khas <coughs> yang setelah beliau menjelaskan tentang Al-Mukhasis Al-Muttasil yang pertama yaitu Al-Istisna pengecualian, yang kedua kata beliau Thanian Min Al-Mukhasis Al-Muttasil adalah Asyartuh diantara Al-Mukhasis sesuatu yang bisa mengkhususkan pembicaraan atau ucapan yang Mukhasis ini Muttasil bersambung Adalah Asyartu Syarat Nah Wahuwa luguatan Wahuwa luguatan Kata beliau Al-Alamatu Syarat itu Secara bahasa adalah Al-Alamah Ini yani tanda ya, Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surat Muhammad Ayat 18 Fahal yangzurun Illas sa'ata Anta'atiyahum Baghtatan Nah Faqadaja'ahum Atau faqadaja'ah asyaratuh ayati adapun yang dimaksud dengan syarat di sini kata beliau wal muradu bihi huna ta'liqu shay'in bi shay'in wujudan au adaman Bi'in in asyartiyah nah bi in asyartiyati au ihda akhawatiha adapun yang dimaksud di sini syarat yang dimaksud di sini kata beliau adalah ta'liqu shay'in bi shay'in ini menggantungkan sesuatu kepada sesuatu wujud dan au adaman baik dari sisi keberadaannya atau tidak adanya nah Ini menggantungkan sesuatu kepada sesuatu dengan apa biin dengan in asyartiyah in syartiyah au ihda akhawatiha atau salah satu dari uh, saudari saudari-saudarinya nah nah masyaallah ta'ala karena Uh, diantara uh, ada tu shirt, ya, ada yang ada yang uh, huruf, ada yang isim, ya dan bukan cuman in saja, nah bukan cuman in, tapi ada jenis-jenis uh, yang lainnya, tapi di sini boleh contohkan in. Nah, was shirt was shirt tu muhasisun, sawa untakod dama atau takahor, sawa untakod dama Am takahkor, maka syarat itu syarat ya, itu mengkhusus, itu bisa mengecualikan, uh, awan bisa mengkhususkan, bisa mengkhususkan pembicaraan. Sawa untakad <tuh> dam atau takahkor. Baik dia berada di depan, ya, atau takahkor dia berada di di belakang kalimat. Nah, <tuh> masyaAllah tala. Contohnya, misalnya mutakad dim contoh syarat yang berada di depan di dalam pembicaraan atau satu ucapan qauluhu ta'ala fil musyrikin firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang musyrikin dalam surat at-taubah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman fa in tabu wa aqamussalata wa atuz zakata fakhullu sabilahum fa in jika mereka itu bertaubat kepada Allah wa aqamussalata dan mereka menegakkan salat wa wa wa atuz zakah dan mereka membayar atau menunaikan zakat fakhullu sabilahum maka biarkan mereka ya. jangan diganggu nah taip perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala fakhullu sabilahum fakhullu sabilahum maka bebaskan jalan mereka maksudnya jangan diganggu ini berlaku umum ya tidak boleh ganggu orang-orang musyrik tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakhsis mengkhususkan apa pengkhususannya? dikhususkan dengan syarat yaitu kata in ya atau huruf in uh, in syartiyah di awal kalimat fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakah jika mereka bertaubat dan mereka menunaikan salat dan mereka membayar membayar zakat nah berarti kalau seandainya ya, mereka tidak bertaubat dari kesyirikannya, mereka tidak sholat dan mereka tidak membayar zakat, ya, la nohal nisabilal musyrikin. Maka kita tidak biarkan jalan mereka. Artinya kita harus perangi mereka. Nah, ini maksud dari uh, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At Tawbah ayat 5 Tapi kalau mereka bertaubat, menegakkan sholat dan membayar zakat, maka dibiarkan jalan mereka, jangan diganggu. Nah, kalau mereka bertaubat, masuk ke dalam Islam, maka mereka adalah saudara saudara kita. Nah, masyaAllah Taala Kata in itu berada di awal Awal ucapan atau awal kalimat Nah Kemudian kata beliau Rahimahullah Ta'ala Wa misalul mutaakhirin Qawluhu Ta'ala Wal-lazina yabtaguna al-kitaba Mimma malakats aimanukum Fakatibuhum In alimtum fihim khaira Surat An-Nur ayat 33 surat an-nur ayat 33 contoh syarat yang merupakan mukassis yang bisa mengkhususkan satu ucapan yang umum itu adalah firman Allah dalam surat an-nur ayat 33 firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat an-nur ayat 33 Allah berfirman walladīna yattabawun al-kitabah dan yang menginginkan al-kitabah ya, perjanjian untuk bebas ya maksudnya di sini budak-budak jadi, jadi dahulu ada perbudakan Hamba-hamba ya, sahaya atau budak, budak itu ya. Budak maksudnya hamba sahaya ya. Bukan budak bahasa tetangga sebelah ya. Budak artinya anak atau uh, anak kecil Tapi budak yang dimaksud di sini adalah hamba sahaya Jadi dulu ya, Hamba sahaya itu Dia boleh membebaskan dirinya Dengan cara apa? Dengan cara dia beli dirinya sendiri ya. Kemudian dia melakukan perjanjian dengan dengan tuannya. Nah, ha, di sini Allah berfirman, kalau seandainya budak budak kalian itu mereka inginkan mem, mereka ingin membebaskan dirinya, ingin uh, menulis perjanjian dengan kalian untuk membebaskan diri mereka, maka fakati maka buatlah perjanjian dengan mereka, terima perjanjian itu. Artinya, uh, kalau mereka memang ingin membebaskan diri, ya silakan, dibolehkan. Nah, masya Allah taala. Taib. Ini berlaku umum. Kerana Allah berfirman Walladzina Alladzina di sini adalah uh, Di antara Atau termasuk dalam kategori uh, Al-asma' Al-mawsulah ya, Atau kata sambung Ini sudah kita bahas dahulu Tentang uh, sigah Sigah al-umum Nah Taip Apakah ini berlaku umum? Kalau ada budak umpama, umpama saya punya budak ya. Saya punya budak Sepuluh orang Nah Umpama ya Ini umpama saja Biar budak untuk dipahami saya punya budak sepuluh orang, ya budak-budak saya ini, hamba-hamba saya ini, ya mereka ingin membebaskan dirinya. Allah berfirman waladina dan mereka-mereka yang ingin mengadakan perjanjian untuk membebaskan diri mereka denganmu. Nah, maka fakatibuhum, anaknya kalian adakan perjanjian itu, terima perjanjian itu, nggak apa-apa, boleh. Nah, ini berlaku umum kerana Allah sebutkan waladina. Nah. Ini berlaku umum Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan mukhasis Allah sebutkan penghususan Ternyata uh, tidak seperti itu Ya, Keumumannya itu dikhususkan kata Allah In alimtum fihim khaira Jika kalian mengetahui pada mereka itu ada Ada kebaikan Nah masyaAllah ta'ala Jadi dilihat Kalau budak uh, tersebut Atau hamba sahaya tersebut Ya Uh, kita lihat pada dirinya ada kebaikan, ya. Kemudian mereka ingin membebaskan dirinya, maka nggak apa-apa kita iakan, ya. kita adakan perjanjian. Ya. Kemudian uh, setelah itu kalau sudah terpenuhi semua syarat-syaratnya, mereka sudah uh, menunaikan perjanjian tersebut, maka mereka boleh bebas, boleh dilepaskan, dibebaskan, tidak menjadi budak kita lagi. Nah, kalau memang diketahui ada kebaikan pada budak tersebut, kalau dibebaskan, ya akan tetapi ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah kalau kita ketahui di antara salah satu uh, tahu uh, dari budak tersebut yang ingin membebaskan dirinya ya, kita ketahui kejelekan di balik itu ya, kita tahu bahasanya kalau dia bebas ini dia berbuat kejelekan maka jangan kita bebaskan jangan kita eh uh, menulis perjanjian dengan mereka untuk dibebaskan, jangan nah karena Allah Subhanahu wa taala telah apa mengkhususkan mengkhususkan ya dengan kata in ya in syartiyah yang merupakan mengkhassis mengkhusus dari uh, keumuman firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya ya surat An-Nur ayat 33 walladheena yabtagun alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum ini berlaku umum ya dan orang-orang ya ini budak-budak yang ingin mengadakan perjanjian Ya, untuk membebaskan diri mereka dari kalangan budak-budak yang kalian miliki. Fakati maka tulislah perjanjian itu dengan mereka. Artinya ikat perjanjian dengan mereka. Tidak apa-apa diterima. Nah, ini berlaku umum. Setelah itu Allah khususkan kalau in alim tumfihim khairah. Jika kalian tahu ada kebaikan pada pada mereka. Berarti apa? Kalau kita tahu pada mereka ada kejelekan, ya, maka tidak perlu kita apa mengiyakan atau memenuhi. Perjanjian yang mereka inginkan tersebut. Nah, biarkan tetap jadi budak saja. Ya, ini uh, diantara contoh. Ya, ashar tuh syarat yang bisa mentaksis, ya, menghususkan ucapan atau perkataan yang umum. Ya, kalau pembahasan sebelumnya apa? Al istisna, pengecualian. Apa nah, pengecualian ini pun ada. Ada syarat-syaratnya telah kita bahas pada. Pertemuan yang telah berlalu. Nah, ada pun yang kedua ini adalah asyartuh. Syarat. Nah, dan syarat ini kita boleh ada dua. Baik syaratnya terletak di awal perkataan, ya. Sebelum e, kalimat yang umum. Ataukah syarat itu terletak di akhir perkataan. Setelah kalimat yang umum. Nah, dua-duanya tetap, tetap, tetap berlaku. Ya. In asyartiyah dan saudari-saudarinya, ya itu bisa mengkhususkan ucapan yang umum ya dalam Al Quran atau Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, tay, Allah Taalaam ini dapat kita sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat, Insya Allah kita akan lanjutkan uh, pembahasan berikutnya pada uh, al-mukhasis, al-mutasyil ya, yang ketiga yaitu Asifah. As InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, Allah tala ta alam. wa warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dan memohon kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan topiknya kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya. istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di atas Meraih husnul khatima di akhir kehidupan kita Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua dalam surganya Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di majlis ini Amin ya Rabbal Alamin Wallahu ta'ala a'lam Wa salallahu ala nabini Muhammadin wa ala alihi wa ajmain Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu la an la ilah ilan kastiluka wa tuwabilaik Subhanakrabbika rabbil a'i ziti amma yisifuna Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa